Pista 16 Vor accepta românii cel puțin unele dintre multele reforme împământănite în țară prin luteranism, calvinism, unitarism? Românii par să fi fost călăuziți de un criteriu. Se putea face desigur o alegere printre reformele ce se îmbiau atunci conștiinței europene. Dar românii nu acceptă nimic din acele reforme care îi par a altera dogma și ritul. Ei sunt gata să asculte totuși cărțile sfinte în limba lor. Evangheliile se tălmăcesc și se tâlcuiesc în grai românesc, prin ceea ce graiul vorbit de un neam de iobagi primește o aură chiar în ochii celor ce-l vorbesc. Unele succese obțin bisericile reformate și în combaterea eresurilor pe care le cultiva norodul românesc, cele mai multe de obârșie și păgână. La un nivel intelectual major, Românii lipsiți de drepturi politice și fără de o clasă care să fi beneficiat de privilegii sociale nu s-au putut ridica. Ei se găseau în robie în raport cu celelalte nații încă din timpul regalității ungare. Drepturi, libertăți și privilegii ce ar fi deschis și accesul la învățătură românii le-ar fi putut obține doar prin renunțare la limbă și la conștiința de neam. În marea lor majoritate, Românii au preferat acestei certe desfințări existența minoră, traiul etnic în formele spirituale ale unei ortodoxii, ce se reducea la îngânarea crezului și la îndeplinirea calendaristică a riturilor. Orizontul lor cosmic nu era mai larg decât peisajul în care roboteau 270 de zile pe an. Românii erau foarte departe de destinul la care s-ar fi putut ridica în condițiile prielnice ce li s-au hărăzit bună oară maghiarilor și sașilor. Rămâne un fapt ciudat că lupta cea mai aprigă pe care reformații au încercat-o față de români a fost aceea împotriva nenumăratelor eresuri. Încercările reformaților porneau de la un anume raționalism sau cel puțin de la anume argumente raționaliste. Atâtea din eresurile poporului românesc aveau într-adevăr implicații de gândire magică, dar ele mai cuprindeau și altceva, multă imaginație și oareșcare experiență de viață și un profund pe cât de simplu sentiment al existenței. Reformații călcau cu pași hotărâți spre un raționalism sterilizant, crezând că acesta este singurul drum posibil al spiritului. În lupta pe care reformații o purtau împotriva eresurilor românești, aceștia s-au dovedit mărginiți sau cel puțin îngânfați și interesați. Ei priveau, desigur, lucrurile cu areșcare dispreț de la înălțimea rațiunii. Dar lupta pe care ei o purtau mai avea și unele de desubturi nu tocmai onorabile. A fost o permanentă tendință a lor de a asimila pe români, de ale căror mase erau profund îngrijorați. Viitorul trebuia să fie mai curând sau mai târziu al acestor mase valahie. Reformații aveau tot dreptul să fie îngrijorați. Ei apucă însă lucrurile de la înălțimea rațiunii și nu de la înălțimea spiritului, care este și altceva decât rațiune. Reformații au luptat împotriva eresurilor românești, ignorând cu totul valorile virtuale ce se ascundeau în ele. Reformații nu au înțeles potențialul de naivitate creatoare de care românii dădeau dovezi tocmai prin bogăția și felul eresurilor lor. Ce i-ar fi fost dat spiritului românesc să plăsmuiască în condițiile cel puțin normale, dacă nu extrem de prielnice hărăzite națiunilor politice? Suntem încredințați că atâtea dintre eresurile românești ar fi putut să fie semințe pentru atâtea concepții metafizice semințele ar fi încolțit, vegetația ar fi crescut și, pentru înflorire, n-ar fi fost nevoie de împrejurări mai avantajoase decât acelea de care s-au bucurat națiunile politice din Transilvania, pe când această țară era mare principat sub protectorat turc. Națiunile politice de atunci n-au rodit, ele au adoptat un raționalism precoce care le-a sterilizat imaginația. Românii ar fi putut să rodească, dar robia era de așa fel că îngăduia doar un somn obștesc, dar nu germinarea unor sublime visuri. Luarea aminte ni se oprește asupra unor eresuri de ale țăranilor noștri. De când palpită în cugetul norodului aceste eresuri? Dacă ele trec din gură în gură și astăzi, foarte probabil este că sunetul lor se auzea pe aceste meleaguri și cu trei sute de ani în urmă. Cele mai multe eresuri sunt foarte vechi. Câteodată ele își au începutul departe, departe, în preistorie. Vechimea ține de ființa lor. Dar să ne oprim puțin asupra unor atare eresuri. Există regiuni sau văi de țară pe unde plugarii noștri spun că pe boaba de grâu este întipărită fața lui Hristos. Prin unele părți ale grâului, când bate ceasul secerișului, Țăranii lasă din orice holdă câte un smog de spice nesecerat sau necosit. Se păstrează în atari credințe și obiceiuri rămășițe din străvechi rituri păgâne ale fertilității. Țăranii numesc astăzi un asemenea smog de spice, barba lui Hristos. Circulă prin țară colinde și credinți, în care grâul e numit trupul lui Hristos. La fel vinul este socotit sângele lui Isus. Greul și vinul sunt cinstite ca elemente sacre. Ele sunt privite nu ca părți ale naturii, ci ca părți obărșite în trupul lui Hristos. Ne întrebăm ce pretexte ar fi oferit asemenea eresuri unei imaginații metafizice libere. Ce ar fi făcut din ele un gânditor ridicat din plămada anonimă a poporului în împrejurări mai norocoase? Ne putem lesne închipui un gânditor crescut pe de o parte în ortodoxia obștească, dar hrănit și de eresurile populare, un gânditor în conștiința căruia s-ar fi declanșat actul creator de metafizică. Într-un timp când în Europa apuseană un Giordano Bruno murea pe rug pentru metafizica cu care înfrunta catolicismul, Într-un timp când Spinoza era excomunicat din sinagoga iudaică și condamnat ca un câne de comunitățile creștine pentru filozofia sa, prin care identifica pe Dumnezeu cu natura, într-un timp când, cu alte cuvinte, suna ceasul mare al panteismului, nu s-ar fi putut ivi aci, în Transilvania, un panteism de factură creștină cu totul aparte? Mentalitatea populară Schița un asemenea panteism prin eresuri poetice și naive, cum sunt cele amintite. Un călugăr îndrăzneț, evadat din vreo mănăstire, s-ar fi putut încumeta la plăsmuirea unei atar metafizici. Nu s-ar putea concepe o metafizică panteistă în marginea mitului evanghelic? Să nu ni se spune aceasta! Într-o vreme când pe toate cărările Transilvaniei, mitul creștin începea să fie într-un fel sau altul problematizat, călugărul nostru dotat cu o imaginație mai vie decât a reformatorilor de la Brașov sau de la Cluj, s-ar fi oprit poate în fața mitului învierii lui Isus. Contaminat într-o câtva de unele lucidități ale epocii, călugărul s-ar fi îndoit poate de o atare înviere, și ar fi început să interpreteze sau poate să scrie o evanghelie cu tâlc. Și tâlcul ar fi putut să fie bună oara acesta. Iisus a fost răstignit și a murit. Iisus, ca întrupare omenească, murea, dar în clipa morții, sufletul său se întrupa din nou. Pământul, văzduhul, cerul, lumea toată deveneau trupul lui Iisus. În clipa când Iisus murea, lumea de argilă cu toate ale sale, Dobândea un suflet, un suflet divin. Prin această reîntrupare cosmică a sufletului lui Isus, pământul devenea Isus pământul, văzduhul devenea Isus văzduhul, lumea devenea Isus lumea. Cu o asemenea viziune lugărul nostru imaginar ar fi lărgit și ar fi spiritualizat doar perspectiva țăranului, care pe boabe de grâu vedea fața lui Hristos. Învierea și înălțarea lui Isus, povestite în cele patru evanghelii, n-ar fi fost pentru călugărul nostru decât o alegorie a reîntrupării lui Isus în corpul cosmic. De când Isus a murit, noi oamenii, noi toți, am trăit nu simbolic, ci realmente prin sufletul său, care animă fir de nisip și stea, strop de rou și om. Când umblăm prin țărnă sau trecem prin vad, umblăm și trecem prin Eucaristie. Trup și sânge cristologic ar fi toate stihiile. Ivirea unui asemenea panteism creștin ar fi fost ceva negrăit de firesc în împrejurările istoriei noastre de pe la 1650. Dacă, dacă un călugăr cuprins de elan metafizic, ar fi dispus de o suficientă libertate interioară spre a articula un sistem de gândire, o viziune a lumii, în duhul resului popular. Patrie și înviere În prima jumătate a veacului al XVIII-lea a început în Transilvania lupta românilor pentru dobândirea egalei îndreptățiri, pentru recunoașterea lor ca națiune politică. Cel ce a creat programul și armele ideologice ale acestei lupte a fost vlădicul de la Blaj, Inokentie Klein, poate că cel mai de seamă om politic pe care l-a dat neamul românesc din această țară transilvană. Când Inochenti s-a așezat în scaunul vlădicesc, românii din Transilvania erau încă, din punct de vedere juridic și social-politic, o masă în formă egală cu neantul. 15 ani mai târziu, când Inochentie a fost nevoit să plece în surghiun chiar la Roma, românii din Transilvania au rămas cu un program de acțiune care trasa pentru 150 de ani linia lor de conduită. O energie și o luciditate cu totul de admirat pusese inocentii în acțiunea și în programul său. El a îndrăznit, punându-și în joc situația și luând asupra toate riscurile, să treacă peste o rânduiri și o preliști cu o hotărâre, ce avea să-l ducă de-a dreptul la martirași. O mare iubire de neam, o iubire fără pereche, l-a înflăcărat. S-au apropiat de el toate ispitele măririi feudale, dar niciuna n-a putut să-l orbească. Inochentie era chinuitul unei singure obsesii. El dorea să obțină recunoașterea națiunii sale la nivel de egalitate cu națiunile politice. El dorea să-și vadă neamul reintrat în destinul care de veacuri a fost tăiat. Temerarul episcop era aproape singur. Înconjurat de o masă încă neatinsă de vreo conștiință, el trebuia să lupte singur. Cu cine? Cu celelalte națiuni cu națiunile privilegiate ale Transilvaniei, cu o întreagă dietă alcătuită din nobil maghiari îngânfați peste măsură sau de cetățeni sași prea geloși să-și păstreze libertățile lor, doar pentru ei. Urmărit de ura celor mari, Inochentii a fost silit să fugă din imperiu. El s-a refugiat la Roma, unde a mai trăit ca prizonier al papei într-o mănăstire încă 24 de ani, măcinat de grija pentru ai săi, și tânjind de dorul patriei. Despre suferințele morale, sufletești și fizice ale episcopului încarcerat în lăcașul închinării de la Roma, ne dau o icoană scrisorile sale. Despre dorul său de țară, despre intensitățile acestei cunoscute boli românești, ne putem face o idee citind aceste scrisori. Într-una din aceste scrisori trimise din surghiunul călugăresc de la Roma, Inochentie și-a exaltat dorul de țară între atâta că și-l integra în viziunea ce o cu privire la sfârșitul lumii. Ca bun creștin ce era, el se purta mereu cu nădejdea că se va întoarce cândva ca să se odihnească în pământul țării sale. Exilatul este patetic frământat de gândul că la judecata de apoi nu poți învia decât din pământul patriei. Inochentie a adus o viață cu totul închinată intereselor și năzuințelor de emancipare ale națiunii. Sentimentul ce i-a întreținut focul ia în cele din urmă forma acestui patriotism escatologic, Un patriotism de atare adâncim și care cere perspective escatologice spre a se rosti rămâne o pildă de simțire și gândire. Îl vedem prin zări și ziduri pe acest chinuit călugăr, zbuciumându-se în chiloara sa de la roman suferințele exilului. Îi auzim suspinul. Nu poți învia din morți decât din pământul patriei. Prin ce disperări ale spiritului a trebuit să treacă Inochentie spre a-și rosti în acest chip iubirea de neam. Ce energie de simțire, ce putere de viziune! Ne-a căzut sub ochi scrisoarea lui Inochentie în care speranța învierii din morți apare atât de strâns legată de pământul patriei. Și nu mai putem uita în tragica și sublima ei sfârșiere și frumusețe. Ce-ar fi dat în alte împrejurări și la nivel istoric major un asemenea spirit? Dar și atâta e de ajuns ca să înfruntăm orice comparație, căci scrisoarea la care ne referim, a lui Inochentie, cântărește greu. Ea cântărește mai mult decât cel mai faimos volum de spectaculoase discursuri către națiune, cel cunoaște literatura universală. Cuvintele originare Într-un timp de efervescență lingvistică și istoriografică, cum a fost acela al școalei Ardelenei, ai cărei reprezentanți mai aveau și atât de pronunțate înclinări filozofice, s-ar putea proiecta figura unui gânditor mai speculativ în felul său decât au fost toți despre a căror existență știm. Ne-l putem închipui concentrat de unul singur asupra altor taine ale limbii în general. Ar fi fost cu putință atunci un gânditor năstrușnic care să conceapă un mit mai amplu, plin de semnificații nerostite, mai adânci și dotat cu o filozofie sau chiar cu o teologie a limbii. Acest gânditor ar fi putut să vorbească astfel. Toate lucrurile au fost mai întâi numite de Dumnezeu, căci numai prin numire ele s-au făcut. Încă o dată apoi a mai dat câte un nume lucrurilor și Adam. Numele sau cuvintele cu care Dumnezeu a numit lucrurile nu ne sunt cunoscute. Cu cuvintele divine omul ar putea rostindu-le doar să creeze după dorință toate lucrurile. Limbile omenești câte sunt, sunt rezultatul unui proces de degradare și de desfigurare. Ele vin din a doua numire inițială a tuturor lucrurilor, din limba lui Adam. Din limba aceasta lui Adam se păstrează în toate limbile câte ceva și în fiecare altceva. Limba puternică și de început a lui Adam s-a pierdut, precum se știe, în valvârtejul celor petrecute la turnul Babilonului. Căzând pradă semeției și păcatului, oamenii au voit să înfrunte orice hotărâre viitoare a lui Dumnezeu și chiar pedeapsa cu un nou potop. Ei au încercat să zidească turnul. Dumnezeu le-a încurcat însă putința de a se mai înțelege unul cu altul. Limbile câte s-au ivit după risipirea oamenilor pe tot pământul, sunt deci din pedeapsă pentru semeția și păcatele pământenilor. Acest blestem a apăsat asupra limbilor până în clipa când Sfântul Duh, coborând în chipul limbilor de foc, a trimis pe toți apostolii să vorbească noroadelor. Prin aceasta limbile ridicate de sub blestem s-au sfințit din nou. Ele au devenit veșmânt cu adevărat vrednic de a îmbrăca vestea cea bună despre întruparea lui Dumnezeu pe pământ. De la sfințirea limbilor prin Sfântul Duh, fiecare seminție de oameni a dobândit dreptul de a-și iubi limba sa mai presus de orice. Iată un mit care legitimează mulțimea limbilor omenești. Gânditorul nostru a pus în acest mit oareșcare teologie. Dar el a mai pus în acest mit și multă filozofie luciferică și gânduri uzurpatoare. Gândul cu care el a pornit la drum a fost de a reconstitui din limbile omenești însăși limba divină, cuvintele cu care Dumnezeu a făcut la începuturi toate lucrurile. Aceasta era intenția luciferică a gânditorului nostru care se desprindea tocmai din besnele evului mediu. El pornea la drum să afle într-un fel cuvintele cu care Dumnezeu a făcut lumea. El se purta cu a drăcească să ajungă în stăpânirea cuvintelor originare și să dobândească astfel puteri creatoare neomenești. Toate iscodirile i-au fost zadarnice, desigur. Gânditorul nostru și-ncuvința însă convingerea că în limba de la început a lui Adam, ca și în toate limbile omenești ce au ieșit din încurcătura babilonică, s-ar găsi unele scântei și răsfrângeri din puterea ce au avut-o cuvintele lui Dumnezeu. Ar exista, altfel spus, în fiecare limbă vorbită de oameni, cuvinte de vrajă, cuvinte ce au darul de a se întrupa într-un fel singure sau cel puțin cuvinte ce dau iluzia unei supreme întruchipări. La fie ce neam de oameni se ivesc poieți și sfinți și gânditori care știu să aleagă din limba seminției lor cuvintele de vrajă și de putere care mai răsfrâng sau mai îngână limba lui Dumnezeu. Lucrează, din adâncul lor demonic, în sufletul acestor poeți și sfinți și gânditori, năzuința secretă și uzurpatoare de a-i scodi cuvintele cu care Dumnezeu a făcut tot ce este. Ei plăsmuiesc și înfăptuiesc prin cuvinte de vraje. Cântecul lor e faptă, faptele lor sunt cântece. Nu încape îndoială că ispita de care poeții, sfinții și gânditorii sunt încercați de a dezvăli, de a descoperi chiar cuvintele dumnezeiești, este drăcească. Dar se pare că fără oareșcare drăcie, cele mai frumoase și mai minunate lucrări omenești nu s-ar înfăptui. Marele Orb un alt sistem de gândire metafizică ar fi fost, poate, cazul să se ivească pe la Sibiu din mintea vreunui al lui Gheorghe Lazar, marele dascăl care a adus de la Viena multe învățături filozoficești. Un atare sistem ni-l putem imagina, pornind atât din gândirea țărănească cât și din sugestii apusene. Într-o legendă care circulă în felurite variante în diverse regiuni ale țării, ni se spun următoarele. Și că la început, când a făcut Dumnezeu cerul și pământul, s-a brodit de a făcut pământul mai mare decât cerul și nu încăpea pământul sub cortul cerului, nu se mai vedea nici soarele, nici picătură de ploaie sau fulg de zăpadă. Ce să facă Dumnezeu ca să dreagă lucrurile? Să ceară sfat la arici. Cheamă pe albină și o trimite la arici. Albina se duce și îi spune, Uite, nenea arici, cum o fi pe acolo." M-a trimis Dumnezeu să te întreb, cum ar putea să bage tot pământul sub cer? Și tocmai la mine te-a trimis, la un ghemuit ca mine? Dar ce știu eu, zice Ariciul cu supărare, du-te de spune că nu mă pricep eu la dal de, de astea Albina plecă, dar în loc să iasă pe ușă, se așeză pe clanța ușii, iar Ariciul, crezând că a rămas singur, începe a dondăni. Hm! El, Dumnezeu, după ce și-a bătut joc de mine și m-a făcut așa de ghemuit și de urât, acum ar pofti să-l învăț eu cum să micșoreze pământul. De ce nu mi-a dat putere multă să strâng pământul în labe până să o încreți, să se facă munți și văi, să vezi atunci cum încape? Zbrr! Atunci și hoțoica de albină de pe clanța ușii și fuga cu vestea la Dumnezeu. Astfel că Dumnezeu făcu munții și văile. Legenda despre arici ca animal al iscusinței circulă în multe variante, din Bucovina prin Ardeal până în Muntenia. Putem desprinde vreun sens mai adânc, ascuns sub învelișul al legendei? Nimic mai simplu. Se întrețes în legendă o seamă de înțelesuri. Ni se spune mai întâi că lucrurile lumii nu au fost făcute toate prin actul creator inițial, Întâiul rezultat al Genezei se bănuiește a fi fost o mare disarmonie, o asimetrie între cer și pământ, care a trebuit să fie înlăturată printr-un act epigenetic. Unele fapte, munții, văile, sunt creațiuni de circumstanță de impas, simple mijloace de a înlătura un neajuns primar, prea târziu remarcat în zidirea lumii. Cert, cosmogonia biblică e... Chiar și numai prin aceste câteva amănunte hotărât, depășită și modificată. Din legendă se mai desprinde sensul destul de reconfortant pentru slăbiciunea umană, că nici Dumnezeu n-a izbutit din capul locului și printr-un singur act să făurească o operă de desăvârșită armonie. Din potrivă, alcătuirea suferea de o meteahnă jalnică oricum. Dar legenda mai cuprinde și un alt sens latent mult mai grav și care contrazice temeinic dogma despre atotputernicia și atotștiința lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a fost în stare să îndrepte singur ceea ce ratase. A avut, zice-se, nevoie de un sfetnic cosmogonic. Că acest sfetnic s-a nimerit să aibă o înfățișare atât de insignifiantă, nu trebuie să ne tulbure. Sfântul Duh s-a mai întrupat el și în alte făpturi insignifiante. Legenda adâncește deci în chip neașteptat perspectiva genezei biblice, prin aceea că imaginează ca prim rezultat al genezei o imensă discrepanță cosmică care cerea neapărat și de urgență un al doilea act de îndreptare, de desăvârșire. Paralel cu această adâncire a perspectivei, constatăm în termenii legendei și o surprinzătoare umanizare a creatorului, care nu este privit ca a toate știutor. Originalitatea unui popor nu se manifestă numai în creațiile ce i aparțin exclusiv, ci și în modul cum asimilează motivele de largă circulație. Fenomenul asimilării devine din cale afară de interesant și concludent, mai ales când temele și motivele se prezintă spiritului unui popor cu prestigiul intangibilității, cu aura lucrului spus unui regim special de protecție. În cazul legendelor, cum este cea povestită, motivele sunt sacrale, canonice. Cât de neconformist este în stare totuși spiritul unui popor să trateze și să modifice asemenea motive. Dar să ne întoarcem la discipolul imaginar al lui Gheorghe Lazar. Intrigat de spontaneitatea naivă a legendelor, n-ar fi putut el să gândească mai departe? Experiența vieții, observația de toate zilele, rezultatele gândirii filozofice și științifice, l-ar fi putut îndruma spre o metafizică mai amplă, mai puțin naivă, mai raționalist susținută, dar tot atât de neconformistă în raport cu dogmele ortodoxiei, cum este concepția pe care putea să o desprindă de sub învelișul legendelor. Să admitem și ar fi putut spune el că în lume lucrează un spirit divin ca sufletul într-un corp. Să concedem că un asemenea spirit este din calea afară de puternic și de multe știutor. Experiența de toate zilele, gândirea filozofică și științifică, ne fac să vedem în alcătuirea lumii, în finalitățile proprii vieții de pe pământ, adesea multă rațiune și multă noimă. Dar aceeași experiență și gândire ne aduc în situația de a descoperi câteodată și atâtea neajunsuri, Grave greșeli de alcătuire, ba atâtea antogmire absurde, atâtea contrasens, încât a nevoiei a mai putea atribui unui spirit al lumii a tot puternicie și a tot știință. Discipolul imaginar al lui Gheorghe Lazar ar fi putut să afle câte ceva sau chiar multe despre viața fosilă din alte ere geologice. În jurul acestor descoperiri, el ar fi putut să speculeze foarte liber și cu totul aparte. Dacă ar fi privit evoluția biologică de pe planeta noastră, i-ar fi fost cu neputință să treacă cu vederea formele de viață care din când în când par a eșua. Dacă un principiu divin lucrează în producerea acestor forme, se pare că adesea însuși principiul tatonează în căutarea unor soluții pe care nu le găsește. S-ar spune că spiritul lumii se căsnește, se frământă, încearcă, își părăsește proiectele, înaintează treptat, dibuind de multe ori ca un orb care dispune de unele elemente de orientare, dar care e lipsit de vederea clară, solară. În comparație cu spiritul divin, care animă și organizează pe dinăuntru lumea, noi oamenii suntem de sigur foarte neputincioși. Este însă bănuit că în noi s-a aprins o anume inteligență de larg orizont, care sondează tainele existenței într-alt chip decât o face marele spirit și într-un mod ce ar putea să fie de folos acestui mare spirit. Inteligența ar putea să ne aducă pe noi oamenii în situația de a vedea uneori absurdul, contrasensul, care se furisează în atâtea alcătuire ale lumii. Nu înseamnă aceasta că noi, bietele creaturi, am putea să fim uneori de ajutor spiritului cosmic? Poate că Dumnezeu este Marele Orb care așteaptă ca noi, fiii săi, să-l ducem de mână, întrucât noi avem vederea solară pe care el nu o are. Marele Orb are de sigur o puternicie și o știință cu care ne întrece nemăsurat. Aceasta nu-l va împiedica pe om să fie înzestrat cu simțul văzului solar care lipsește Marelui Orb. Nu s-ar putea întâmpla ca spiritul lumii să aibă în anume împrejurări nevoie de noi oamenii ca de niște sfetnici cosmogonici, cum Dumnezeu cel din legendă a avut nevoie la facerea munților și văilor de sfatul ariciului. Probleme și perspective literare Citesc în presă dăr de seamă despre ședința plenară lărgită a Comitetului Uniunii Scriitorilor, care s-a ținut recent în capitală. În cadrul ședinței a fost prezentat raportul cu privire la situația literaturii noastre pe anul 1959 și cu privire la perspectivele ei de dezvoltare. Citirea raportului a fost urmată de ample dezbateri în legătură cu multiple, foarte variate aspecte și probleme ale vieții noastre literare. Atât din raport cât și din dezbateri se desprinde impresia clară de ansamblu, că scriitorii noștri sunt tot mai adânc pătrunși de convingerea că, prin orientările ei, creația literară trebuie să fie legată de viața poporului și de solul patriei. Vreau să-mi alătur și eu glasul ala a la care sprijină această înșghiebare de conștiință. Legătura strânsă nu numai de orientare, dar oarecum de ființă între creație și viața înțeleasă în toată adâncimea ei a poporului, Rămâne în cea mai solidă garanție atât pentru continuitatea cât și pentru noutatea creației. Aceeași legătură asigură mai mult decât orice și substanța literaturii. Spun aceasta nu numai ca un cetățean loial al patriei așezate pe temeiuri noi, ci și ca unul care urmărește culoarea minte, repercursiunile ce le-au avut în viața ce palpită pe meleagurile țării, răsturnările de orânduire socială din ultimii 15 ani. Răsturnările și eforturile de construcție S-au înfăptuit în acești ani în țara noastră, în toate sectoarele activității și în acelea care sunt legate de ideea colectivului uman Și de interesele într-adevăr obștești în industrie, în agricultură, în construcția de clădiri și de uzine, în învățământ, în știință impresionante, mari progrese Acestea nu mai sunt o chestiune de apreciere pe scara aproximațiilor ci de constatare pur și simplu pe scară matematic controlabilă. Izbânzile sunt o evidență a tuturor simțurilor. Le vezi, le auzi, le pipăi. S-a pornit un fluviu. Cota apelor o poți citi de pe țărm. O muncă, vibrând în toate sectoarele ei de nota inedită a trepidației de uzină, se desfășoară în toate câmpurile de activitate ce s-au deschis brațelor și spiritului. Desțelenirea humei sociale atrage după sine apariția unor noi tipare de viață. S-ar spune că în preocupările oamenilor, profesiunile au dobândit în ultimii ani o înfățișare mai inginerească decât au avut-o până la încheierea celui de-al doilea război mondial. Situația rezultând din marile prefaceri, stârnește dibuiri și îndrăzneli, promovează frământări, pasiuni și nebănuite elanuri. Scriitorilor li se pun și lor... Mereu alte și alte probleme, dar ei pot găsi de la o zi la alta nenumărate prilejuri de inspirație pentru creațiile lor, din care parcă faptul divers a dispărut ca să facă loc umanului de largă semnificație.